אז אתם זוכרים שאנחנו מדברים על... על ארבעה, נראה לי. כן. רק רפאל, היינו בדעה. גמרנו עם הדעה. עכשיו. כבר הרבה זמן לא היינו. כן. אז אנחנו מדברים בעצם עכשיו על השקפה נכונה, או דעה נכונה. ‫ואמרנו ממש בקיצור, שמצד אחד אפשר להגיד, ‫באופן המוחלט ביותר, הגבוה ביותר כאילו, ‫זה ש- Right view is no view. ‫זאת אומרת, ככל שיש לך פחות דעות, ‫ככה אתה סובל פחות, ‫כי דעה, מטבעה, היא דבר קבוע. והעולם מטבעו הוא דבר משתנה. אז אם אתה מחזיק דעה, במוקדם או במאוחר, היא תתנגש בעולם, ואז אם אתה תתעקש להחזיק אותה, אז אתה תסבול. אם דעתך שהעולם משתנה. מה? אם דעתך שהעולם משתנה. אם דעתי שהעולם משתנה, אז אתה יכול, אז אתה יכול... ‫אתה יכול להגיע למצב שהעולם ‫לא ישתנה, ואז אתה תהיה בצרה. ‫אבל אם הוא ימשיך להשתנות, ‫לא תהיה בעיה. ‫בקיצור, יש כמה... ‫אחת האמיתות שהבודיזם מציע ‫בעצם פחות או יותר לקחת בתור אקסיומות, ‫זה שהכול משתנה. ‫עכשיו, זה לא אקסיומה ממש, ‫אלא אתה... מומלץ לקחת את זה בתור הנחת עבודה ולבדוק האם זה נכון. עכשיו אתה יכול כל הזמן לבדוק יום ולילה 24/7 האם זה נכון או לא נכון. אני לא אצליח לבדוק כי זה כל הזמן משתנה. בדיוק. אנחנו כן. רואים את זה. כן. נורא כל הזמן אז, רואים את זה. אז, אז. <laughs> שלושת ה, כאילו, הסימני היכר של כל דבר זה שהכל משתנה הכל גורם ל... מה, מה, מה משמעות משתנה? מה משמעות משתנה? ממש לא משתנה? מה לא המשמעות המשתנות? מה, מה הכוונה למשתנה? בצורה אלמנטרית ביותר זה קחי בן אדם מגיל שלוש עד גיל שתים וחל בו שינוי משתנה, זאת אומרת, את לוקחת את המצב של דבר מסוים, כאילו שיש דבר בנקודת זמן אחת ובנקודת זמן שנייה, ואת משווה ביניהם ואת רואה אם הם שווים או לא שווים. וכל דבר משתנה, אם יש לך מספיק סבלנות. זאת אומרת, גם סלע משתנה במשך השנים, וגם אני מקווה שהדעות שלנו <laughs> משתנות במשך הזמנים. ושלא לדבר על, על, על דברים פיזיק, פיזיים, אני יודע מה, נגיד אם המחזור הדם שלנו, לא יודע פעם בכמה זמן כל אדם עובר דרך הלב, אז הכל כל הזמן, כל הזמן משתנה. המחזור לא מושיך? לא מושיך. <ממשיך> אבל כל הזמן זה דבר אחר. ראשית כל גם, בסופו של דבר, גם זה מפסיד. גם זה משתנה. אז זה רק עניין של סקייל. אבל האדם שהיה לי פה בתוך האצבע לפני דקה, זה לא אדם שיש לי באצבע כרגע, נכון? אחרת היה לי אמטומה, אני לא יודע איך קוראים לזה, שאדם... הכל הזמן זורם, כל הזמן משתנה. אבל... השאלה היא משתנה... הוא זורם, הדברים חוזרים על עצמם כל הזמן. זה, זה לא משנה זה בכלל, זה, זה. זה בכלל לא משנה. זאת אומרת, זה יכול לחזור על עצמו ועדיין, הוא, הוא, הוא, הוא, גם אם הוא כאילו במרכאות חוזר על עצמו, אז הוא כבר בפעם שנייה, אז הוא כבר לא פעם ראשונה. כמו שרק ליטוס אמר, שאי אפשר להיכנס לאותו נער פעמיים. כי כשאתה נכנס בפעם השנייה, זה כבר לא הפעם הראשונה, וגם אתה כבר לא זה שהיית קודם. אבל זה לדעתי, ה... האמת שהכי קל לקבל אותה, זאת אומרת זה באמת לא נראה לי שיש פה מקום להרבה... אומרים אפילו על, הור... על ילדים של אותם הורים, הם שונים, כי ההורים הם לא אותם הורים, כמובן בחיים שלנו הם לא אותם חיים, הס... אז הם יוצאים שונים. רק דתי אפשר, בקבינתי, שאין שאין באופן דתי אפשר, וכאילו זה שאין השתנות. שאין השתנות. באופן דתי. מה זאת אומרת באופן דתי? אלוהים לא משתנה. אלוהים לא משתנה זה גם כן אמירה א', היא בעייתית מבחינה תיאולוגית. זה בכלל עצית אבל מה אתה יכול להגיד? כן, כי 아, להגיד היא עליו היא בכלל היא משהו, היא זה, זה כבר... זה כבר לא ניכנס לזה, בסדר. הרמב״ם עשה את זה בצורה מאוד מוצלחת בחורי נבוכים, אבל אנחנו אומרים עליו כל מיני דברים, כי אנחנו חושבים שהוא בן אדם. זאת אומרת, אז אנחנו משליכים עליו כל מיני דברים <coughs> שאצל אנשים נחשבים טובים, אז אנחנו אומרים, אז בטח גם הוא כזה. אבל מה שרציתי באמת להגיד... זה שאמרנו ש-, ש right view is no view, שזה בסופו של דבר דבר שמאוד מאוד קשה לעמוד בו, להיות בלי דעות, ולכן יש גם חלוקת ביניים שאני אעבור עליה ממש במהירות, שיש דעות, סליחה, יש אמונות, יש דעות, יש הנחות עבודה, שאמונה זה משהו שאתה לא מוכן לוותר עליו, אפילו אם מישהו ינסה להוכיח לך, לא יעזור לו בית דין, הוא יכול להתפתל ולהגיד ולדבר עד שהגרון שלו יתייבש ואתה בשלך, זה אמונה. דעה זה משהו שאתה באמת מחזיק בו, אבל אתה מוכן לבדוק אותו. הדחת עבודה זה משהו שמראש אתה מניח טנטטיבית לצורכי עבודה שזה נכון, זאת אומרת, אין לך שום השקעה רגשית בתוכו. וה... ובקיצור, אז מהנחות עבודה קל להיפטר, מדעות אפשר להיפטר, מאמונות קשה להיפטר, וככל שאנחנו לא נפטרים ממשהו אלא אנחנו נצמדים אליו, ומבחינה מסוימת זאת האמת השנייה שאומרת הסיבה לסבל היא הצמדות. עכשיו, הצמדות. עכשיו, יצמדות למה? בסופו של דבר הצמדות לדעות. יו. כי בעצם אם אני מסתכל על הצמדות שהיא כאילו לא לדעות, נגיד שאני נצמד לרכוש שלי. בעצם אני נצמד לרכוש שלי בגלל שיש לי דעה מסוימת שהרכוש, א', הוא שלי, וב', שזה חשוב שהוא לא יעזוב אותי. זה דעה. במיוחד שבא גנב והפורץ לך הביתה. כן, כן. במיוחד שבא? שגנבים נכנסים אליך הביתה הפורצים וגורמים לך דברים שלך. כן, כן. מה? כן? כן, אבל שוב, אבל למה, את אומרת? כי אתה חושב שזה שלך. כי אתה חושב שזה שלך, אתה צמוד לדעה. מה? שילמת עבור זה. עבדת עבור זה, השקעת. בסדר, בסדר. אתם ראיתם מישהו לוקח טלוויזיה ושם אותה ברחוב? ראיתם, נכון? למה? למה? כי הוא כבר לא משנה את זה. אה, או... אתה מתכוון למישהו שבעצמו... כן, כן, לקחת טלוויזיה ושמת ברחוב. שמישהו אחר יענה מזה. זה בעיקר בגלל שהוא קנה חדש. הוא קנה חדש. אז מה? אז פתאום זה לא שלו? זה שלו, והוא מעניק אותה לאחרים. לא בטוח. נגיד שהוא, נגיד שזה בסדר, אוקיי. בכלל, אז מה שאת אומרת, זאת אומרת שיש דברים שאנחנו מוכנים להעניק לאחרים. אז אנחנו שזרחו שמה, מה? כן, שזה שלך ואתה מענק כן, בסדר, זאת אומרת שאתה במקום מסוים נפטרת מהדעה שזה חייב להיות אצלך. כן. Okay. זה בסדר, זה שלך עדיין, אבל זה אצל מישהו אחר, בסדר? כמו מישהו שנגיד... אבל, ש... אבל ש... לא נפטרת כי קנית חדש. נפטרת <קליטה> מזה. החלפת. מיישן, ש... אבל, אבל, אבל שוב אתם רואים שהבעיה שה... זה ההיצמדות לדעות זאת אומרת אנחנו, אנחנו יכולים, את מה? יכול להיות, יש אנשים שהם יקנו טלוויזיה חדשה והם ישאירו אותה ישנה. יגידו אולי נשתמש בזה יום אחד, אולי מישהו יצטרך את זה, אולי זה זאת אומרת מה שאני רוצה להגיד זה שההיצמדות אם אנחנו מסתכלים עליה על העומק היא יותר הצמדות לדעות מאשר הצמדות לדברים. או יותר נכון, ההצמדות לדברים משקפת איזושהי דעה שלנו שאומרת ככה וככה. עכשיו, הצמדות היא, לדוגמה, היא גורמת סבל. היא יכולה לגרום סבל, היא לא כל היום וכל הלילה גורמת סבל. אבל אם יש לך טלוויזיה והיא מתקלקל, מתקלקלת, ואתה חושב שהטלוויזיה היא שלך, ו... גם אם אתה לא חושב שהיא שלך, אתה מתעצבן. אני מתעצבן, אני יודעת, נדפקה אפילו אם זה לא שלו, זה מתעצבן על שאין לו משהו שעכשיו הוא יוכל להדפיס. אבל מה זה לא שלו? זה לא חשוב לו שזה שלו, חשוב לו שיהיה לו משהו שיכול להתפיס. לא, אבל הדפס. זה שלו, זה לא משנה אם זה בלי סי. אם זה היה של וזה היה הוא יכול להתפלל. אבל, אבל, זה אבל שלו שפיש. זה היה יכול להתפיס. אבל שלו זה הפונקציונליות של זה, הפונקצ שזה, כן. זה יכול להתפיס למדפסת. כן. לזה, אז במקרה הזה, לזה הוא כן, אבל uh, אז זה דעות, ולכן, עכשיו אתה יכול להחזיק את הטלוויזיה בלי לחשוב שהיא שלך. ולהתבונן בה, בלי לחשוב ששלך. כבר לא מגיע לרמות של, ה... של הסופי, שחשב שאמר uh... שאנחנו כולנו אורחים פה, אז גם כל הדברים שיש לנו הם בעצם אורחים של אורחים. זאת אומרת, אנחנו אורחים, ומה שיש לנו בבית זה אורחים שלנו. אז אורחים באים, אורחים הולכים, יותר טוב שהם ילכו כבר אחרי כמה זמן מאשר שישארו. כל הזמן. אז זה, ה... זה באשר לדעות, אבל זה הגישה הבאמת מאוד מתקדמת. והגישה הפשוטה כאילו למה זה דעה נכונה, זה ה... בעצם זה ה... 아, אפשר להגיד, זה הדעות הבסיסיות של, ה... של הבודהיזם. ופה אני רוצה להשתמש באמת ב... ומה שכתבה אסתר פלד, על, על, שוב אנחנו מדברים על ראייה נכונה, כן, על, על, על מבט נכון, על השקפה נכונה, ו... והשאלה כאילו מתחילה מ... מה... לא מתחילה, זה הרבה הרבה. אוקיי. אחד הדברים הבא, המאוד בסיסיים של, של הבודהיזם זה, אתם זוכרים שדיברנו על קארמה. ואתם זוכרים מה זה קארמה מבחינה הזאת שהמשמעות המילולית זה... פעולה, אבל המשמעות ה... ה... ה... המעשית של זה זה שמה שאנחנו עושים היום קובע מה אנחנו נעשה מחר ובעצם מה שאנחנו עושים היום מוכתב על ידי מה שעשינו בעבר ואנחנו, אה, אה, יש לנו המון אה, נתיבים כבר בתוך המיינד שלנו, שהם כבר די חרושים ודי סלולים, שנוצרו במשך השנים, על ידי כל הפעולות שעשינו וכל הדעות שספגנו, ואנחנו בעצם פועלים כמעט בכל המקרים, המצבים, על פי איך שאנחנו בנויים, על פי איך שאנחנו, אפשר להגיד אפילו במילה קצת פחות סימפטית, מתוכנתים. רפלקס מותני. כן? כן. כן, כן, בהחלט. עכשיו, מה שחשוב פה ב, ב, ב, ב, בדבר הזה כאן, זה להבין שחוק הקרמה מצד אחד הוא מדבר על אה, סיבה ותוצאה, זאת אומרת, אני פועל איך שאני פועל ויש לזה סיבה, זה לא סתם, זה לא דבר שהוא שרירותי לגמרי, והסיבה וה, היא בעצם כל הסיטואציה שלי כרגע כמו שאני זאת אומרת אם אני נתקל עכשיו באיזשהו אה אה איזושהי דילמה ואני צריך להחליט נתן לכם דילמה קטנה בסדר קטנטנה נתתי כסף לקופאית ושתקתי קפה ונתתי לה 50 שקל והיא מחזירה לי עודף ממאה. קורה, נכון? עכשיו דילמה. האם להגיד לה? לה או לא להגיד לה? אה, זה מזכיר לי. אתם את הבדיחה על העורך דין שאמר לבן שלו, תשמע, דילמה, דילמה גדולה. אני נתתי ייעוץ למישהו ושלחתי לו חשבון על עשרים אלף שקל והוא התבלבל ועשה לי העברה של 200 אלף שקל. עכשיו אני מתלבט אם להגיד את זה לשותף או לא להגיד את זה לשותף. <laughs> אז, אז, אז אנחנו, טוב, שאין פה, אז <laughs> אנחנו, אנחנו יותר בקטן, ויש לנו כל הזמן אה, דילמות קטנות. עכשיו נגיד בדילמה הזאת, מצד אחד אה, אתה יכול להגיד לעצמך, טוב, צריך להחזיר את הכסף, זה לא כסף שלי. מצד שני, אתה יכול להגיד לעצמך, אבל תשמע, אם זה היה הפוך ולא הייתי שם לב, אז גם כן, היא לא הייתה אומרת שום דבר. אם... וכל כך הרבה פעמים כבר קיבלתי, אני, על פי רוב אני מקבל פחות עודת ממה שמגיע לי, אז פעם אחת אני מקבל יותר, אז בואו בוא נאזן את החשבון. <laughs> כל מיני דברים כאלה. שוב, שוב, וגם תלוי מה המצב שלך. זאת אומרת, האם 50 שקל זה משהו ממש ממש משמעותי בשבילך? כי זה ברור לכל אחד שאם זה טעות של 4 אגורות, אז אתה מוכן להיות uh, נדיב ולא, ולא להתווכח, להפך, אתה עוד מראה בקיצור, למה אתה מחליט מה שאתה מחליט? אתה מחליט מה שאתה מחליט, כי אתה בנוי איך שאתה בנוי. עכשיו, כל העניין של ראייה נכונה בעצם זה לנסות ולראות מה קורה אצלך. זאת אומרת, ואם אתה מסוגל כמה שיותר לראות מה קורה לך, אז ככל שאתה תסתכל יותר, כך תהיה, לך, כך תהיה יותר טוב בלהסתכל. וכשאתה תראה מה מניע אותך, אז... ייפתח לך חופש, כי על פי רוב אנחנו עובדים בלי חופש, אנחנו עובדים מתוך אינסטינקט או, או, או רפלקס מותנה או, או, או משהו כזה. עכשיו, ב, בהתפתחות של המודעות הזאת למה שקורה, יש כמה שלבים. השלב הראשון הוא שאנחנו מתחילים מתחילים לראות מה קורה, מתחילים בכלל רק בסך הכל לראות מה קורה. אז תארו לעצמכם שאתם הולכים באיזשהו שביל, מקום שאתם הולכים כל יום, ויש שם איזשהו שיח, שיח קוצני שעוד בולט קצת לתוך, ה, לתוך השביל. אם אתם לגמרי חסרי מודעות וזה, אז אתם פשוט תלכו ותסרטו. השלב הראשון במודעות זה לראות מה קורה. ‫ואם אתם תראו מה קורה, ‫אז כשתגיעו לשיח הזה, ‫שאתם כבר מכירים אותו, ‫אתם כבר נתקלתם בו פעם-פעמיים, ‫אז אתם פשוט תעקפו אותו. ‫אתם תדעו שהוא שם, ‫אתם תעקפו אותו. ‫עכשיו, בזה שעקפתם אותו, ‫עשיתם לעצמכם ‫את החיים קצת יותר טובים, ‫אבל עוד לא שיניתם שום דבר משמעותי. ‫השלב השני של מודעות יותר גדולה, ‫זה כבר... ‫הרבה פעמים מודעות שקורית ‫כי אתה מודע בזמן שזה קורה. ‫-אומרים לי איפה שצריך לגזום אותו. ‫מה? ‫אומרים לי איפה שצריך לגזום אותו. ‫אומרים לי איפה שצריך לגזום אותו, בדיוק. ‫היום כתב לנו הבעל הבית, ‫ט"ו בשבט, ‫הגננים באים אליי, ‫בתור מתנה ט"ו בשבט, ‫הם ינקו לכם גם את כל החצר. ‫אתם חושבים שיתנו לכם קצת עצים? ‫שתנו לכם קצת עצים? ‫היה יותר טוב מכל החצץ הזה. ‫אז כיסחו לנו את כל העשבים. ‫-את כל החצץ, ניקו. ‫מה? ‫לא, השאירו את התוף. ‫כן. ‫אבל התוף הזה כנראה לא מוצלח. ‫התוף מוצלח מאוד, ‫המצה שמתחתה, הרקע שה... ‫היריעה שמתחתה, ‫היא לא אטומה, ‫אז צמחים, צומחים ‫-לא אמור להיות. ‫בקיצור, אז השלב השני זה ‫לקסח ה... קצת את האש. עד פה, את השיח, את את השיח. את השיח. עד פה זה, זה, אז השלב הראשון זה שלב הממש אלמנטרי שאתה רואה, שלב השני זה אתה כבר עושה משהו אבל מה השיח הזה מטבעו הוא, הוא <שמע> יצמח <שמע> עוד פעם, אז השלב השלישי שהוא כבר בעצם על פי רוב תוצאה של מדיטציה ותכף נדבר איך, זה פשוט <שמע> לכרות, <שמע> לכרות את העץ, לכרות או לקום השורש, בהתחלה לכרות אז כי אתה, מה זאת אומרת שאתה כורת את העץ? זה אומר שבסופו של דבר כבר עכשיו יהיה לך שקט להרבה זמן. עכשיו למה זה בעצם תוצאה של המודעות היותר עמוקה הזאת היא תוצאה של מדיטציה? כי במדיטציה לא רק שאנחנו רואים מה קורה אצלנו, אנחנו גם יכולים להגיע לזה שדברים שאנחנו לא כל כך רגילים להתעסק איתם הם עולים ואנחנו יכולים להתמודד איתם כי אנחנו נמצאים באווירה שקטה, באווירה של, של, של נועם ובמצב שאנחנו מקדישים 20 דקות לבדיקה מה קורה אצלנו אז זה הרבה יותר, המ, הסיטואציה היא הרבה יותר תורמת <coughs> <turemet> <turemet> ل-, ل-, לפעולה שהיא יותר עמוקה שלב הרביעי, שזה לעקור באמת את העץ, זה כבר קצת מחוץ ל... כבר שלב שנקרא ממש תובנה, כשאתה עושה מדיטציות כאלה, שבאמת משנות לך את הדרך שבה אתה רואה את כל העולם. אבל זה נניח רגע בצד. אנחנו כרגע עדיין ב... מי סוג המדיטציות זה אנליטיות, בעצם. כן, גם, אבל... זה נקרא, כן, זאת אומרת, זה בעצם מדיטציה של התבוננות אמיתית, זאת אומרת, כשאתה מגיע לכל מיני... נגיד, אני אתן דוגמה מאוד מאוד אלמנטרית, זה כשאתה באמת... רואה שהכל משתנה כל הזמן. לא רק שאתה רואה תופעה ותופעה ותופעה ותופעה, אלא כל הזמן, כל, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, משתנה. בזמן המדיטציה. למשל, אם הנושא שלך זה הנשימה, אז אתה כל הזמן רואה שהיא משתנה. אבל כל הזמן, אני מתכוון כל הזמן, כאילו כל שנייה, לא מפעם לפעם. אז... ‫זאת אומרת, זה נקרא. ‫צרילות. ‫-הצטללות. ‫כן, כן. ‫-הדברים. ‫נכון, נכון. ‫-כן, כן, כן, כן. ‫עכשיו חשוב שוב פעם לזכור ‫מה שאנחנו זוכרים, ‫מה אנחנו אומרים, ‫שהבודהיזם, בניגוד נגיד לדתות, ‫נגיד, מונתאיסטיות, ‫או דתיות שיש בהן אלוהים, הוא מעביר את כל האחריות אליך. ואתה בעצם זה שקובע מה יקרה לך. עכשיו, מה יקרה לך בעצם לא מבחינה פיזית. גם זה כמובן, אבל אם, אם, אם, אם, אם, אם תאכל דרק אז לא תרגיש טוב. זאת אומרת, זה ברמה המאוד ברורה, אבל ברמה ה... הנפשית או הרוחנית, זאת אומרת, אתה אחראי על עצמך, זאת אומרת, אם אתה אה, אה, תעשה דברים טובים, ואם אתה תעשה דברים טובים פנימה והחוצה, אז יהיה לך טוב. זה לא מישהו למעלה שיש לו פנקס והוא עושה חשבונות והוא מחשב לך, לא, לא, זה אתה. עכשיו שוב, אתה צריך להבין ראשית כל שכרגע אתה נמצא איפה שאתה נמצא, זאת אומרת, זה חשוב מאוד, זה לא... זה לא אני לא רוצה להיות פה, אני כן רוצה להיות פה, זה לא טוב שאני פה. אתה כרגע איפה שאתה. אתה צריך לראות את זה בעיניים ברורות, ומאותו מקום שאתה נמצא, משמה והלאה, יש לך חופש בחירה. מבחינה זאתי שאתה יכול לראות מה אתה עושה. ושוב, אני חוזר, הדבר הכי חשוב, זה להתבונן בדברים בצורה ברורה. זה, ה... זה הדבר. עכשיו, אם רוצים אה, אה, אה, להבין, בכל אופן, למרות שאמרתי ש- right view is no view, ועדיין אנחנו רוצים איזושהי אה, הנחיית עזר, אז מצד אחד אפשר להגיד שכל דבר שגורם לסבל הוא רע, רע זה לא מילה טובה, אבל הוא רע, זאת אומרת... לא מועיל. הוא unwholesome, זאת אומרת, הוא בלתי מועיל. ומה גורם לסבל? מה שגורם לסבל זה מצד אחד היצמדות, זאת אומרת, תאווה למשהו שאין לך, מצד שני זה שנאה, זאת אומרת, זה רצון להיפטר ממה שיש לך, והאבא של כולם זה הבורות שאתה אפילו לא רואה מה קורה לך. אז זה... ברמה כאילו הכי הכי אלמנטרית, שאם אתה כן רוצה עדיין ש... אתה, אתה כאילו לא צריך לרצות שיגידו לך מה לעשות, אבל אם אתה כן רוצה שיגידו לך מה לעשות, אז זה מה שיגידו לך לעשות. זאת אומרת, תנסה להימנע מלעשות מ... מ... רע. זה הכי אלמנטרי. אפילו עוד לפני שאתה עושה טוב, תנסה להימנע, להימנע מלעשות רע. לאחרים ולעצמך. וזה... זה מתפתח והולך, כמובן, שאחר כך אתה יכול לנסות גם לעשות טוב. וקודם כל, אל תעשה, אל תעשה רע, זה כבר בעצמו מביא אותך לדרגה מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד גבוהה. כסף זה דבר רע, אז רק תיתן כסף לחץ. מה, מה? כסף זה דבר רע, אל תיתן כסף לאחרים. לא, זה לא דבר רע. מה שאתה עושה. אמר, the love of money, the love of money is the love of mammon is very bad. האהבה של הכסף, לא הכסף. כסף זה דבר הכי נטרלי שיש בעולם. אין בו כלום. שאפילו לא קיים. כן. מה? אם כסף הוא, אתה מעריך דברים כאילו? דרך כסף זה בעיה? בטח, נכון, בטח, אבל אבל אבל עובדה שכסף הוא מעריך דברים הוא כבר בעצמו בעיה אבל הכסף הוא לא מעריך דבריו אתה יכול לאמץ את הדעה שערך של דבר נמדד בכסף אבל זה דעה זה לא בכסף כשלעצמו אבל אתה רוצה לקנות כובע אתה רוצה <עור> לקנות כובע. הכסף, זה עולה כסף. בסדר, כלומר, אבל, זה... שכסף, הכובע, זה זה עולה לא אבל זה... יש הערכה שהכובע הזה עולה גדול. זה מוסכמה שקיימת. כן. <עור> אז אתה לא יכול להגיד שזו דעתך האישית. רגע, רגע, רגע, רגע. אתה יכול להפריד בין הקבוצה, התרבות, החברה, לבין הדבר <עור> <עור> האישי. כלומר, אתה יכול להגיד, אוקיי, כסף זה דעה, יפה. אבל כסף מבחינה שימושית יוצר... סיטואציה שמחברת את כולנו. ברור, לא... ברור, בסדר, אבל עכשיו בואי... בסדר, חשוב מאוד, בואי בוא, בוא נבדוק את זה. מצוין. <עד> זה דוגמה מצוינת לקונבנציה. עכשיו, מה זה כסף, כאילו? ראשית כל, <עד> יש לך <עד> שטר, <עד> <עד> <עד> יש לך שטר, כתוב עליו 50, וכיוון שכולנו מסכימים <עד> <עד> לשטר הזה שהוא... החמישים האלה אומרים זה וזה, אז אנחנו מוכנים להחליף דבר יקר ערך, כמו לחם נגיד, בשביל שטר של עשרה שקל, שהוא חסר ערך לחלוטין. אז ראשית, צריך לראות שזה רק, רק מוסכמה שמקובלת על כולם. אני לא רוצה כרגע לדבר על הסיפור שפתאום יש אינפלציה נוראית, ומה שיש לך זה לא שווה כלום, וכל ה... ואם אתה, ואם אתה מאמין בכסף באמת, אז אתה, אתה בצרה, אבל עכשיו בואו נראה עוד יותר לעומק, מה זה אומר בעצם אה, אה, מוסכמה. אז נגיד שאתה נוסע לחוץ לארץ ויש לך סטיפה כזאת של שקלים, ואף אחד בכלל לא מסתכל עליך, אז מה? זה שווה, שווה או לא שווה? לא שווה כי אתה נכנס לבנק ומחליף את זה. אם, אם אתה נמצא במדינה, עכשיו מחליפים את זה בהרבה מדינות, אבל פעם בכלל לא... אז היית מחליף בארץ, אפילו שאתה עושה. כן, זה כן. זה נעשה. כן. בסדר, אבל אם לא היית עושה את זה, זאת אומרת, זה לא... אתה צריך לראות עד כמה הדבר הזה מוגבל. עכשיו, מצד שני, רוב הכסף של כולנו בטח נמצא בבנק. ומה זה אומר שהוא נמצא בבנק? זאת אומרת, באיזשהו מקום, על איזשהו מחשב, כתוב משהו שמגיע לך ככה וככה, כל זמן שהכל בסדר, אתה יכול ללכת לבנק ולהגיד, תשמעו, הנה זה וזה, תנו לי כסף כסף, ואתם מבינים שזה הכל בערבון מוגבל. זאת אומרת, אם יקרה משהו, או שתהיה איזושהי מפולת כלכלית, או שהבנק יפשוט את הרגל, או משהו כזה, זה הכל. קשור למערכת אמונות מאוד מאוד חזקה שיה, שיה, <מדינה> שאנחנו חיים אומר, איתה. זה לא רק אמונות, זה, זה, זה, זה, זה יסודות חברתיים שנותנים לך גם איזשהו מצב שאתה יכול להתנהל כחברה ולא כ... נכון, זה, זה נכון. נכון. יש לזה יסודות... בהחלט, בח, בהחלט, אבל שוב, אבל צריך לראות אותו לעומק. לא, <מד> אני לא מדבר, אני לא אומר שאת תקחי את הכסף שלך ותפזרי אותו ברחוב. אבל צריכה להבין. שבסופו של דבר זאת היא מוסכמה, וכיוון שכולם מקבלים אותה כרגע, אז היא עובדת, אבל היא לא יותר מזה. והיא עכשיו... לא תסכים עליה? אין רגע, להסכים רגע, בו, לא, לא, לא יש אישי... כל... <laughs> לי... <עליה>. מה? <laughs> אתה לא רוצה להיכנס למוסכמות, אתה לא רוצה להיכנס לזה, אתה את זה לא, לא, לא, צריך לא, לא, להיות לא, לא, אה, לא. נייד, נווד ברחוב? לא לא לא, זה... לא, לא, זה... לא. להבין... לא, לא, לא, לא, לא, אתה צריך להבין, לא, לא, לא, לא, רגע, שוב פעם, אוכל. חשוב, חשוב, חשוב, חשוב להבין כן. שהבנה שמשהו היא מוסכמה, זה לא אומר שאני פועל נגדו. נכון. הדוגמה שלי תמיד היא, בישראל מקובל לנסוע בצד ימין של הכביש, כן. וזה מוסכמה. וכשאתה על הכביש, רצוי מאוד שתתחשב במוסכמה הזאת. אבל תדע שזה מוסכמה. אם אתה נורא רוצה, אתה יכול לנסוע מצד שמאל של הכביש. יש לזה מחיר. רוב הסיכויים שזה המחיר הזה יבר. יגבו ממך את המחיר מהר מאוד, אבל זה רק מוסכמה. הרי על הכביש אין מחסומים ואין שם על פי רוב דוקרנים שמאריכים אותך לנסוע רק בכיוון הזה. אתה יכול לנסוע גם בכיוון השני. אבל המוסכמה היא, ש... ובאנגליה זה הפוך, כן? אז מה? אז עכשיו, יש כאילו אנשים... אתם מכירים את ה... הספר הזה על, ה... על המעלה קרחות, שאלה אמרו ששערות זה טוב, ואלה אמרו שקרחות זה טוב, הם היו מוכנים להרוג. כן, כן, <laughs> כן, הפעם אנשים היו מוכנים להרוג אחד את השני. כי זה אמר שצריך לנסוע בצד זה, וזה אמר שצריך לנסוע בצד זה. שלא לדבר על זה שזה אמר, אמר, ככה, אמר, אמר עכשיו, היום יום כיפור. אני נוסע עם אופניים, אני יכול לנסוע בצד השני של הכביש, נכון? בלי שום סנקציה. אני נוסע בצד השני של הכביש בכיוון הפוך לתנועה והכל בסדר. תנסה לעשות את זה ביום רגיל, אי אפשר. אז מה זאת אומרת? אז המוסכמה הזאתי, שהיא מוסכמה כאימו שעשויה מברזל, ביום כיפור היא לא תופסת, נכון? אז, אבל כשאני מסתכל על זה כמוסכמה, זה לא אומר שאני צריך לנסוע מצד, מצד שמאל של הכביש, וזה לא אומר שאני לא צריך לשמור על הכסף <אח> שלי. היחס שלי אל זה הוא משתנה לגמרי. היחס שלי אל זה אומר, אוקיי, פה יש דבר שאנשים החליטו עליו. ופה, דרך אגב, ופה יש דבר שמחר בבוקר יכול להתמוטט. אז נגיד שאני רוצה לקחת את זה בחשבון, אז אני אומר, אני רוצה להכניס חלק מהכסף שלי, נגיד, לנדל"ן, שגם זה מוסכמה, אבל זה מוסכמה אחרת כבר, או שאני רוצה לקנות זהב. עכשיו יש אנשים אומרים, זהב זה לא משהו שנותן, זה לא כמו מניות, כי זה לא נותן הכנסות. מצד שני זה כאילו יותר בטוח, אבל אתה יכול להתחיל לעשות את הדברים האלה, רק כשאתה מבין מה המשמעות, או מה המהות האמיתית של כסף. המהות האמיתית שלו זה הסכמה בין האנשים וזה מוסכמה. אז אנחנו כולנו נמשיך להשתמש עם זה, זה בסדר, אין עם זה שום בעיה. אבל זה לא אמת, יש הבדל בין אמת ובין מוסכמה. זה נכון בתוך המסגרת כל מה שכולם מסכימים. אתם יודעים שהכסף בארצות הברית, הדולר, ‫אז שנת שבעים ואחת, ‫היה צמוד לזהב. ‫בפורט נוקס היו רזרבות של זהב, ‫וכל זמן שארצות הברית ‫לא הפסיקה עוד זהב, ‫אסור היה להנפיק עוד כסף. ‫זאת אומרת, וידעת, כאילו, באופן תיאורטי, ‫שאם תלך לפורט נוקס עם הדולר שלך, ‫אתה תקבל חתיכת זהב. ‫ושמרו על זה. ‫עד שב-71 הייתה שמה מלחמת וייטנאם, ‫היה חוסר נוראי בכסף. ובהינף יד, ניקסון ביטל את, ה, את ההצמדה של, הזה, של הדולר לזהב. היום הדולר לא, לא צמוד לזהב בכלל. ובגלל זה אפשר לייצר כמה שרוצים, ומייצרים. <laughs> ו, ו, ומה קורה כשמדפיסים עוד דולרים? אינפלציה. הערך של כל דולר יורד. אז מה אתה יכול לעשות? אתה לא יכול לעשות כלום. אתה יכול להיכנס למירות ולנסות להשיג דולרים, נגיד. רק ‫אתה יכול לקנות תיאור, כן. ‫אז... ‫-אתה אמרת שמוסכמה היא לא אמת ‫משום שהיא משתנה. ‫היא לא משום שהיא משתנה, ‫משום שהיא מוסכמה. ‫אוקיי, זה לא מוריד ‫מהמשמעות שלה, מזה שהיא, כאילו... ‫זה מה שקובע. ‫אתה אומר, זה לא מה שקובע. ‫ מחליט אם זה קובע. אם אתה מקבל... מתכבד... אני, אני מחליט, החברה מחליטה, אני... רגע, רגע רגע, זה... רגע, רגע, זו רגע, עזוב רגע, את החברה. ו... אתה... ומזה, מפה, ומפה, ומפה, זה הכוח שלה, כאילו, אתה לא יכול לנסוע בצד עצמו של הכביש בישראל. זה לא אתה, כן ש... אתה כן יכול. אתה תשלם אתה... כן. אתה... על נכון, זה, אתה נכון, נכון. אז לא כדאי לך לעשות את זה. אז בואו אני אתן לך דוגמה זה... קצת יותר רכה. בסדר, אתה עומד ברמזור, הרמזור אדום. אתה יכול לנסוע. אין אף אחד בצדדים. נכון אתה יכול לנסוע? לא ידעת כאילו אוקיי אתה יכול לנסוע נכון אתה לא נוסע אתה לא נוסע למה אתה לא נוסע? יש מוסכמה נכון עכשיו אתה עומד ברמזור של הולכי רגל אני עומד אתה עומד יש אנשים בירושלים שוברים עכשיו זה גם מוסכמה למה אתה... לא, לא, לעבור באדום. כן, כשיש איש ירוק הולך אז אתה הולך, וכשיש איש אדום עומד, אתה, אתה עומד. אתה עומד. אתה מתגן, אז זה, זה מוסכמה. זה כן. אבל... זה לא מוסכמה, זה בוא נגיד, זה חוק. זה חוק. אבל... עזוב חוק. חוק, לא היא קשור היא לחוק. בסדר, בסדר. רגע, ומה זה שנוסעים מצד ימין של הכביש? זה לא חוק. בוודאי. זה גם כן חוק. נו. עכשיו, מוסכמה אז אל עזוב, אל אני לוקח אל... את המוסכמות היותר חזקות, אלה שהם חוק. גם הכסף, דרך אגב, זה חוק. ש... יש חוק בנק ישראל וזה. אבל, אבל בואו בוא נדבר על, על הדבר הפשוט הזה, של אתה עומד ברנזור אדום, של הולכי רגל, ואתה מתלבט, כן לעבור, לא לעבור, נכון? אוקיי. בייחוד אם אין שוטר. מה שאני את זה, מה המשמעות של מה שאתה אומר? ברור שמה שמכתיב... את... דברים רבים בהתנהגות שלנו, את ההתנהגות שלנו זה מוסכמות. עכשיו, אז אנחנו מבינים שזה מוסכמות, אז מה? אז כשאתה מבין שזה מוסכמות, אז אתה מבין שאתה לא חייב לפעול לפיהן. תמיד איש בגרמניה שעומד לפני רמזור אדום, הוא לא ב, ב, הולך רגע, הוא לא יכול לעבור את הכביש, הוא לא יכול, הוא, הוא, הוא, הוא, הוא לא מסוגל. הוא לא יכול, כמו שאתה לא יכול באור אדום עם אוטו, באיטליה אפשר לעבור עם אור אדום באוטו. אפשר לעבור, זאת אומרת, בארץ אתה לא תעבור, למה? יש מצלמות. כי לא... לא, לא, לא, לא. זה בהרגשה של המסכמה. אז זה חשוב, אתה מבין? אתה מבין. הפואנטה ברורה. עכשיו, מה המשמעות של שאתה יכול להגיד, אוקיי, זה מוסכמה, אז אני יכול לא לפעול לפי המוסכמה. נכון, זה נותן לך חופש. עכשיו, יש מוסכמות שאתה יכול לשלם עליהן מחיר מאוד גבוה. אתה יכול לפעול... נגד המוסכמה תשלם על זה כן, את המחיר, יש מוסכמה כן. שאתה יכול, שאף אחד לא ידע, כן. ואתה לא תשלם על זה מחיר, כן. ואתה תעשה את זה בלי שאף אחד כן. ידע, ואתה, כן. לא מש... ואתה לא משלם נכון. את המחיר, <אתה>, אומר... נכון, אתה לא רוצה לשלם את המחיר הכבד של פעולה נגד מוסכמה, במידה ומדובר, אבל שוב, שוב, אני רוצה שתבין, אני מדבר פה כל הזמן על חופש, כשאתה מבין שזה מוסכמה, אז יש לך חופש. אתה מבין שאתה נוסע בכביש, ואתה יכול להיות שאתה תראה בצד השני של הכביש, מישהו נפל נגיד מהאופניים, והכביש ריק, יכול להיות שאתה תיקח את האוטו שלך ותעבור לשם בשביל לעזור לו. אם אתה היית חושב שאי אפשר, או שהיית גרמני, נגיד, בלי לפגוע בגרמנים, אתה לא היית עושה את זה, כי לא היה את החופש. כשאתה עומד בפני הרמזור של הולכי רגל. במדינת ישראל, האנשים של מדינת ישראל, מה זה בעלי נכון? חופש? לגמרי חופש. נכון? לא, לא, זה חשוב, זה חשוב, זה חשוב נורא. אתה עכשיו אתה... כן, עומד אתה ברמזור שבחור. אדום של הולכי רגל. אם אתה מבין שזה מוסכמה, אתה יכול לעבור. אתה יכול לעבור, לא אמרתי שאתה חייב לעבור. אתה יכול לעבור, אתה מבין איזה חופש זה נותן לך? נותן לך חופש, אבל אם פעם אחת... אתה, זה אתה, זה אתה, זה אתה, אתה יכול היה... באופן קבוע לעבור באור אדום ולהיות בחופש, פעם אחת יתפוס אותך שוטר, ייתן לך קלאס, אתה כבר לא תהיה בחופש. רגע, רגע, אני לא אומר לך מה אתה צריך להחליט, אתה צריך לשקול את כל הדברים, אבל <אף> יש לך את האפשרות <אף> <אף> לעבור, או לא לעבור. או לא לעבור. <אף> וזה, אבל, אבל אם אין לך, אם לא, אתה... לא, אם אתה חושב <אף> שזה חוק, ואת החוק <אף> צריך, לחוק <אף> צריך לציית, ואסור באופן עקרונית לעבור על החוק, <אז, אז אין לך חופש. שנייה. אם מה שמפעיל אותך רק זה שזה חוק ואתה יכול לעבור על החוק ולא לחטוף את הסנקציה שבעקבות מעבר על החוק, על הכיפאק. אבל אם אתה תשלם את המחיר פעם אחת או פעמיים, okay. אתה לא, כבר לא, תרצה לשלם את המחיר, אתה כבר לא תהיה לו חופש. אני עדיין אהיה בחופש. אם אתה לא רוצה לשלם את המחיר... אבל אתה איתן את זה על עצמך. אבל אתה בחופש כי אתה בוחר שאתה לא רוצה לשלם את המחיר. זאת אומרת, יש לך את להחליט לגבי עצמך, והוחלטת ש... אני אתן לך דוגמה אחרת, בסדר? עוד יותר פשוטה, עוד יותר רילקס. היום יום כיפור, אתה עומד בפני רמזור אדום של הולכי רגל. יום כיפור ואין אופניים, אין שוטרים, ברור שאין שוטרים, ברור שלא תשלם כסף, תעבור או לא תעבור? לא אתה, אתה תעבור, כן. לדעתי גרמני לא יעבור, הוא יחכה עד שיהיה אור ירוק. אוקיי. אז כן. אתה מבין שיש לך חופש? כן. ולא אין? עכשיו אם אתה ביום חול, לא ביום כיפור ואתה עומד האם אתה, ראשית כל, האם אתה בכלל חושב? האם אתה בכלל חושב כדאי לעבור, לא כדאי לעבור, יש שוטר, אין שוטר, יש אותו, אין אותו, יש קנס, אין קנס. אם אתה לא חושב, אלא אתה עומד, כי זהו, כי... אז אתה, אין לך חופש. עכשיו, אם אתה כן חושב, אז יש לך חופש. עכשיו, זה לא אומר שאם יש לך חופש אתה חייב לעבור. בכלל לא אומר. אבל אתה מבין שפתחת לפניך עוד דרגת חופש. אז כל ההתלמטויות הן דרגת חופש. נכון. נכון. נכון. זה דרגת חופש. נכון, בוודאי. בוודאי. אבל עכשיו בואו נלך לדברים... זה המקום שאין התלמטות. אבל עכשיו בואו נלך לדברים קצת יותר... איך את יכולה להגיד דבר כזה בתור אמנית? אבל עכשיו בואו נלך כאילו ונראה מה זה... מה זה אומר. איזה שבור, דברים שבור, יש בעולם שהן לא מוסכמות? אני אתן דוגמה עוד אחת שהיא קצת יותר עם, עם, עם בשר, כאילו נגיד, פעם זה היה ברור שאם צריך אז אתה הולך ומקרים את עצמך למען האומה, פחות לחלק מהאומה, תמיד היה חלק שלא עסקי, לא, לא, אבל זה היה, ובגלל זה נגיד מישהו שהיה לו במשפחה איזשהו חלל צה"ל, נגיד במלחמת השחרור, אני לא אגיד שהוא הרגיש טוב, אבל זה ניחם אותו, נכון? זה מנחם. <שמה שבבן נהרג בתאונת דרכים> זה מנחם שהבן שלך נהרג על הגנת המולדת, כן. ולא בתאונת דרכים, או שהוא חלה וסתם מת. מה זה? זה מוסכמה. עכשיו, אתה יכול מצד אחד להגיד, אם אני באמת אבין שזו מוסכמה, אז דווקא העצב שלי יהיה יותר גדול, כי אני באיזשהו מקום אבין שהוא נפל למען מוסכמה. ואני יכול להגיד לך את ההפך. <מת> אם הוא מת, ולא למען איזושהי מטרה גדולה, אלא סתם, כי הוא חלה, או כי הוא נדרס, אם אתה תבין שההוא, שהוא חלל, שהבן שלו הוא חלל צה"ל, הוא כאילו, אה, אה, אה, לא אגיד בדיוק, מתנשא עליך, אבל הוא מרגיש טוב רק בגלל זה, אבל זה רק בגלל שזה מוסכמה, זה יכול לעזור לך. כי אתה תמיד שהוא סתם וזה סתם. רק להוא יש איזושהי מוסכמה שעוזרת לו, וכשאתה מבין שזה מוסכמה, הדברים כבר מתחילים להיות, אתה מבין למה זה עוזר, שאתה מבין שדברים הם מוסכמה? בעיקר שאתה מתחיל את זה עם הדברים הקטנים, בסדר, עם ה, באמת, עם, ה, עם, עם, עם, עם הרמזור או לא יודע מה, נגיד נחזור לדוגמה הראשונה והיא נתנה לך עודף יותר גדול אם אתה יודע שהיא צריכה לסגור את הקופה ויספרו לה את הכסף, אז כאילו עשית עוול לה. אם אתה יודע שזה מקום שהיא לא תסגור, אלא הקורפורט, אני יודע מה, ארקפה, השמגגים הגדולים האלה, שיש להם 200 סניפים בארץ והם לא יודעים מה לעשות עם הכסף, הם הפסידו 50 שקל? נו. No. אתה מבין שהנושא הזה, שאתה רואה את כל הדברים האלה, בתור... איזשהו, שכל החיים שלנו בעצם, מבחינה מסוימת, מוכתבים על ידי מוסכמות. כשאנחנו רואים שזו מוסכמה, זה נותן חופש. זה גם נותן חופש לעשות, אבל זה בעיקר נותן חופש כשאתה רואה את זה בעצמו. זה לא משנה אפילו בכלל מה אתה עושה. אתה מבין? זה משנה החופש שאתה מקבל בזה שאתה... רואה שרוב ה... בעצם הכבלים ה... ה... ה... שאנחנו מטילים על עצמנו זה מרצון. זה לא שאין אלוהים שעשה לך את זה. זה גם לפעמים הפוך. יש לנו דוגמה עכשיו בכליל שיש בלחם, שמו קופה עם כסף. כי כן. כשהיו אנשים שמים כסף בקופה. כן. וגנבו ואת... <coughs> הקופה עם הכסף. <coughs> Huh? גנבו את הקופה, עכשיו תראה כמה זה, היא כאילו עושה משהו שהוא מניגוד למקובל, מניגוד okay. למוסכמות, okay. אין פה בן אדם שגובה כסף, okay. היא סומכת על זה שכל אחד מתוך okay. לב הטוב שלו ומנסים okay. את הכסף שהוא לקח, okay. פתאום בא מישהו וטרוף את כל הקופה, אז זה, עשה, זה, מש... זה עושה תאר תאר כאילו, תרתי משמע, תרתי כן yeah. ‫אז כאילו זה, זה כאילו יוצר מצב שכאילו, ‫פה אנחנו כאילו נגד המוסכמה, ‫ומישהו... ‫-אבל א', אני לא אמרתי ‫שצריך ללכת בין כדי מוסכמה. ‫לא, לא, אני אומרת, לי... ‫אני אראה פשוט... לך גם דוגמה כאילו ‫שזה בסדר, כואב מצוין. בצורה רחוקה. בסדר כפה. עכשיו, עכשיו, למה, ‫למה זה כואב מאוד? ‫כי אתם... ‫הייתה לכם ציפייה שזה לא יקרה. אז מה קורה בעצם? אני לא יודע כמה כסף היה. נגיד שבקופה היה 15 שקל. תראה, לא משנה, יכולה שהיא, נגיד היא כותבת לך ישר אחרי זה בוואטסאפ, והיא אומרת, אני מ-3 בבוקר קמה בלעשות לחם בכל האהבה שלי, ואחרי הצהריים אין לי, כאילו, מישהו לקח את כל הכסף הזה. יש פה איזה... למה היא סובלת? או את סובלת? כי, אז פרנסה גם שלה, היא עשתה את הכסף, זה לא רק... מה לא? אני לא חושב שזאת הבעיה האמיתית. אז מה הבעיה האמיתית? הבעיה האמיתית זה שהיא הייתה לה דעה שזה לא צריך לקרות. לכולם היו לה דעות. לכולם? אז כולם הגיבו מאוד חזק. נכון, נכון, ובגלל זה סובלים. לא בגלל הכסף, אני חושב. אם היא הייתה אומרת... לא, אבל זה גם בגלל שאתה דבר כזה, אתה חושב שאתה לא יכול להמשיך לקיים את זה. נכון. זה משהו ש, שגרם להפחה. נכון, להפרע, נכון, ש... נכון, נכון, ואתה רוצה לקיים את זה. כן. ואתה חושב שזה טוב. נכון. ואתה חושב נכון. שזה לא בסדר שלא, של, שלוקחים את זה. אז מה גרם לך לסבל? הדעות שלך, שוב פעם. עכשיו, אני לא אומר שהדעות הן כאילו לא נכונות. אבל קשה. כן. זה גורם לסבל, הדעות גורמות לסבל, זה דעות טובות, זה דעות או. כאילו שהן, שהן בונות, אבל אם אתה נצמד אליהן, אם אתה היית יודע שזה רק דעה, עכשיו בואי נגיד לך נגיד דבר כזה, נגיד שהיה מסתבר שזה בכלל בא מישהו מבחוץ. כן, אז מה, זה... בסדר, יש לזה ויכוחים כבר. בדיוק. הוכיחו בכליל כבר שגם בפעמים קודמות זה היה אחד מהבני נוער, זה לא... כן. זה לא חייב להיות מישהו מבחוץ, זה יכול להיות, אבל גם יכול להיות לא. בסדר, אוקיי. אבל לא חשוב נורא להבין מה, גורם, מה הגורם האמיתי לסבל. גם אם זה מישהו מבחוץ וגם אם זה מישהו מבפנים, בכל מקרה זה כאב שהדבר הזה לא יכול להמשיך להתקיים. בסדר, בסדר, בסדר. זה בגלל שאתם צמודים לדעה שזה מראה כמה אתם טובים. ‫או כמה אתם מיוחדים, ‫או כמה אתם נחמדים, ‫ואני בעד זה, שלא תבין, ‫אבל יש לזה מחיר. ‫והמחיר הוא הסבל כשהעולם ‫בא ומראה לך שטעית. ‫זה הכול. ‫עכשיו, שוב, ‫זה לא סיבה לא לשים עוד פעם את הקופה. ‫אבל זה מצלמה. ‫מה? לא. ‫כן. לא, כן, פתרונות אבל... דווקא יש, יש פתרונות. לא דווקא משנה, דווקא. אני, לא, אני, לא, אני לא עוסק בפתרונות, אני עוסק בנקודה למה, למה, למה אנשים סובלים. אם, מיש, אם היא הייתה הולכת והיה לה ארנק, והייתה מאבדת את הארנק, קרה לכולם, והיה בתוכו אותם 170 שקל שהיה בתוך הקופה, סיפור לגמרי אחר, נכון? למה? כי זה לא התנגד, זה לא, אה, אה, זה לא סיכל, כאילו בכף, שום דעה שלנו. קורה, נו, לא, בסדר, מה, 170 שקל אפשר לחשוב. פה הייתה לנו דעה מסוימת, שזה טוב, שזה מראה שאנחנו בסדר. שזה היה לטובת כל הציבור. שזה היה לטובת כל הציבור. יש הבדלנו, זה טובה אישית שלך, זה טובה... כן, זה. נכון, נכון. והעולם האכזר הוכיח לנו שההצמדות לדעה הזאת הייתה מוטעית. לא שהייתה. יש מוטעת. לה מחיר. יש לה מחיר. היא לא הייתה מוטעית. היא יכולה להיות אולי נכונה, אבל צריך לקחת בחשבון ש... שיבוא מישהו ש... ויקח ש... את, את, את הכסף, יקור, כן? כן. אם אנחנו נגד... לא לוקחים את זה בחשבון, הסבל, נגיד שאני לוקח בחשבון שפעם בשלושה חודשים מישהו יבוא ויקח את הקופה. אז אני לוקח נגיד עוד שישה אחוז או שני אחוז על המחיר, מכסה את, ה, את, ה, את הזה והכל בסדר, פעם בשלושה חודשים מישהו בא, <laughs> לוקח את הקופה, כולנו בסדר שמחים, לא שמחים אבל, והכל ממשיך כדרכו. עכשיו אני יכול להגיד לך עוד דבר, נגיד היא עופה לחם והיא אומרת תנו לי בבקשה ארבעה שקלים, בסדר? ובתוך הארבעה שקלים האלה יש שלושה שקלים של הוצאות ושקל אחד של רווח. אז מה קרה? הרווח שלה קצת יותר קטן, במקום שקל על כל, על כל לחם. כן, אבל לחם. זה לא הבעיה. אני יודע, אני יודע, אז מה הבעיה? אמרתי לך, הבעיה, היא... הבעיה שהם נכנסו כאן משהו שהוא באמת בניגוד למוסכמות. כן. וזה לא מצליח, כי זה העובדה, זה מה שהיה עולם. אבל משהו. זה לא, אבל, אבל את מבינה ש... אבל הקהילה מנסה שזה כן יציע. כן, כן, כן, כן, בסדר, זה לא בניגוד למוסכמות, זה בניגוד... לא, יש בזמן החומקה וכל מיני דברים. זה בניגוד למוסכמה א', וזה מוסכמה אחרת, זה המוסכמה שאומרת שזה טוב, שהשיטה הזאת יותר טובה מהשיטה ההיא, אז זה מוסכמה אחרת. אני, כמובן, מטבע בריאתי, אני יותר נוטה למוסכמה הזאת, אבל עדיין זה מוסכמה. עכשיו, גם בכפר שמריהו, בפינה, היה שם חנות פרחים, והיית לוקח פרחים, היה כתוב עליהם כמה, והיית שם כסף. כפר שמריהו, לא כליל. מתי זה היה? לפני מיליון שנה? אה... שגרנו באוויר לפני. סוף שנות ה-90. בסדר, זו תקופה... עשרים שנה. עשרים שנה. שלושים שנה. עשרים שנה. עשרים שנה. לא, אני אני אומר, ואני הרגשתי נהדר, באמת הרגשתי נהדר. אבל אני מתאר לעצמי שגם שמה מפעם לפעם מישהו היה... דרך אגב, תשימי לב שזה גם חוסך עובד. נכון, זה לא שימי לב, כבר זה היה שיקולים בכמה מקומות שכבר עשו את זה בכלי. באמת, השארים משכורת לעובד, שייקח כל הזמן את הכסף הזה, זה כבר יותר ממה שכל... גם הגניבה הזאת, בתכלס לי גנבו נעליים חדשות מהבית, מחשב, מסך מחשב, זה פי, בטוח שזה יותר יקר. נעליים חדשות זה 600 שקל. בטח, כן. אבל עדיין, בסדר, אבל זה דבר פרטי שלי, זה לא נחשב למשהו חוץ שזה מעצבן. אז אני אומר לך שוב, אם תסתכלי טוב, את תראי שהסבל נובע מהצמדות לדעה. שאני לא אמרתי שהדעה היא לא נכונה, אבל היא מוסכמה. עכשיו, זו דוגמה מצוינת, כי זה באמת משהו שכאילו אין עליו בכלל חילוקי דעות. זאת אומרת, זה לא... אבל זה... מי שממש לא שוכח לרגע שכל הדברים האלה הן מוסכמות, הוא פשוט סובל פחות. זה הכל. זה כל מה שרציתי להגיד, לא יותר מזה. אבל זה, זה מאוד פה חשוב. פה את, המשפט, את המשפט הזה? משפט הסיכום? מי שלא יודע שזה מוסכמות, אז הוא סובל פחות. מי שלא יודע שזה מוסכמות, הוא מתנהל. הוא לוקח דבר וחושב שהוא אמת, או, או, או, או משהו שאי אפשר אחרת, או שהוא צודק, ואתה לא מוכן לקבל שהצדק הזה, במרכאות, הוא מוסכמה, העולם יבוא, כמו במקרה הזה, ויראה לך שאתה טועה, וככל שהאמונה שלך היא יותר חזקה, ככה הסבל שלך יהיה יותר גדול. ככל שהדעה שלך יותר מוצקה. איך באופן פרקטי היית מציע... לא? מה? לא הייתי מציע. מה, מה לעשות? לא, לשנות את החשיבה, את ההתנהלות, את זה. כדי שיהיה פחות סבל בעניין הזה. אז הנה, אבל הם אנשים ערכיים, שיש להם אמון, רוצים להאמין וכולי וכולי, ומה אפשר לעשות, איך אתה משנה את החשיבה, את ההתנהגות? להפוך את הערכים להעדפות. כלומר? אין לי ערך שאומר שאני... מה היה הערך פה כאילו שבזה אמון. אני מעדיף... שאנשים ייתנו אמון אחד בשני, מאשר הם לא ייתנו אמון אחד בשני. אוקיי. Okay. אבל זה רק עניין של העדפה. אם אני אראה שאנשים לא נותנים אמון אחד בשני, אז הם לא. אז הם לא. <laughs> פה זה נגמר. כמו שדמלו... באופן, באופן פרקטי. דמלו בא... בא... בא... בא... אומר, היה, אני בשביל... נכנס למסעדה, ואני נורא נורא נורא רוצה מרק עגבניות. ואני נכנס למסעדה, ואומרים לי, היום יש רק מרק תירס. אז אני יכול להסתובב בבוז ולהגיד, אוי איזה באסה, אני לא רוצה לאכול פה וללכת למקום אחר, או שאני יכול להגיד, בסדר, אז היום נאכל מרק תירס. כי אני מעדיף מרק עגבניות על מרק תירס, אבל אני לא מוכן... זה לת... לא מס. זה לא מס. עכשיו, ערך, שוב, אני יודע שמה שאני אומר זה לא מוסרי, אבל ערכים הם גם כן רק מוסכמות. וערכים הם מקור לסבל. אז פה יש ערך, אני לא ידעתי אפילו שזה ערך, שיש ערך של שיתוף בכלי, ואני חשבתי שזה האמת. אמון. זה לא שיתוף. זה לא שיתוף. זה שיתוף של היא עובדת, אנשים לא נותנים לכסף. כן. זה לא שיתוף. אז היא פשוט לא עושה ממוחר. ‫אבל יש לזה פתרון. ‫זאת אומרת, מה שאני חושבת בעצם, ‫זאת אומרת, אנשים הציעו, ‫זו לא הצעה שלי, ‫הציעו לעשות כרטיסיות, ‫לפי דעתי זה יופי של רעיון, ‫לעשות כרטיסיות, ‫לשלם בסוף חודש או מראש להשאיר. כן. ‫במקום שזה יהיה כסף במזומן, ‫אה, בסדר, זה פתרון. יהיה בצורה של רישום, ואז, זה... בסדר, זה פתרון אומר, טכני, אני... זה לא... לזה התכוונת. אבל מה שאני <מח> כן אומרת ‫מבחינה הזאת, זה שה... ‫כשיש לך מין... רצון כזה, שיהיה באמת ערך כזה, שאנשים ירגישו גם שהם עושים את זה מרצון. כי כשאתה בא ויש מוכר, אתה כאילו, כשאתה בא ומוציא את הכסף מעצמך, זה בכל אופן איזו הרגשה שאתה אה, כאילו את זה מ... כן. Okay. ואני חושבת שיכול להיות שצריך פשוט, מי שמוכר את הלחם, אה, לחשוב איך הוא יכול לעשות את זה בצורה כזאת שהוא עדיין מגן על עצמו. זאת אומרת, אפשר לקחת את הדבר הזה באמת ולעשות את זה. אבל אולי לא בצורה שהיא כל כך חשופה ו... אני לא, אני לא רוצה להתאפס בזה, זה, כל כל זה שני, לא ענייני, זאת אומרת, זה שני. לא הנושא פה. הנושא פה זה זה אין העיר... עניין של נושא, בגלל שבדיוק כמו לא, שאתה לא. אומר, עם העניין של ההתאפסות בזה. לא. לא, לא, לא, אני לא מדבר על טכנית איך לפתור את הבעיה, גם לא... אני לא מדבר... את... אני מדבר ערך. את... ערך... את... אתה מתא... ערך. אתה, מתא... ערך... אתה מתא... כאילו... אני רוצה לתת דוגמה מצוינת. אבל השאלה באמת באופן פרקטי, זה לא פרקטי, פרקטי, זה את, פרקטי, פרקטי חשיבתי, כן, ומה השקפת העולם הזאת, גורמת לפחות סבל, היא יכולה לעזור פה, כן, כן כן כן, הם אנשים שחיים ורוצים לשמור על יחסי אמון ביניהם, כן, ואתה אומר שאתה נותן אמון זה בעצם זה מוסכמה, כן, מוסכמה, לא, מוסכמה, שבח, כן, חלק, כן, כן, כן, שגורמת סבל, אם אתה חושב, לא... שנייה, שנייה, שנייה, אז כדי שלא יהיה סבל, אז אתה מוותר על אמון לא, ואתה לא נותן, לא, לא, לא. אז מה, אז, אז אני, אני, אני אומר לך שוב, אני אומר לך, זה מאוד מאוד פשוט, אני מבין שאמון זה מוסכמה, הרצון לחיות בחברה שמבוססת על אמון, זה איזושהי מוסכמה, שאני צריך להבין שיכול להיות שהיא תתקיים ויכול להיות שהיא לא תתקיים. אוקיי. Okay. גם בקיבוץ הייתה אכזבה נוראית כשהסתבר שהאידיאל שאפשר לחיות בשיתוף הוא לא עובד. מי, סביע, סבל, לא סביע, מי okay. סבל? מי שחשב שזה קץ, שזה, שזה, שזה צריך להיות ש... אמת. שזה יעבוד שזה לעולם. שזה יעבוד לעולם ושזה יעבוד ככה. עכשיו אתה יכול להגיד, תשמע, זו מוסכמה שהיא כל כך חשובה לי שאני מוכן לסבול בשבילה. לגיטימי לגמרי, אני לא מוכן לבטל אבל, על זה. אבל אם אתה סובל, כבר לא, זה כבר לא עובד. לא, זה עובד מצוין. זה אם עובד. אתה סובל, <laughs> זה <laughs> עוד <laughs> יותר חזק. <laughs> לא, אתה מראה, שונה. אתה מראה שאתה סובל. אתה מבין? זה לא עובד, זה לא עובד להקטנת הסבל, אבל זה כן עובד להגדלת ה... זה שאי אפשר לשנות אנשים, אתה יכול... מה? אתה לא יכול לשנות אנשים, אתה יכול להיות רק לעצמך, אנחנו... אה, אני מדבר כל הזמן על עצמנו. לא, גם בסיפור הזה של הלחם וגם בסיפור של הקיבוץ. אתה יכול, לחשוב מה שאתה יכול לחשוב. ואחרים חושבים אחרת, ואין מה לעשות, לא צריך גם לעשות. זה מה ש... מה, כי אתה יכול להקטין את הסבל שלך. לא, אבל אני אומר, נגיד, במקרה של הדוגמה שנתת לאיש מקיבוץ, כן, זה שהוא, מישהו סובל בגלל הדעה, והדעה שלו לא, מת, לא מתממשת, הוא בגלל שהקיבוצים התפרקו, כן, אז כאילו, מה שאני אומרת, אתה צריך להתחיל לחזור לעצמך ולהבין שהדעה שלך אולי היא במיעוט, ותעשווה, היא דעה, דעה. מספיק שאני מבין שזה דעה, דעה. לי <עלי> הייתה שאל דעה, עוד בזמנו, עוד. נגיד, אם הייתי קיבוצניק טוב, שהקיבוץ צריך להישאר שוויוני תמיד. ‫גם אני חושבת ‫ככל שאני מחזיק בה יותר חזק, ‫והמציאות היא שונה, ‫אני סובל יותר. ‫עכשיו, יש לי שלוש אפשרויות. ‫יש לי אפשרות ללכת ולנסות ‫לשנות את האנשים, ‫שזה לא תוציאה. ‫זקוי מאוד קטן. ‫אני יכול להיות עצבני, ‫שזה גם כן, או לסבול, ‫או שאני יכול להסתכל על פנים ‫ולגיד, תשמע, ‫זאת בסך הכול דעה. העולם מראה לי שהדעה הזאת לא אולי כאילו. הייתה נכונה, כעת היא לא נכונה. <ש> האם, <ש> האם אני מוכן לוותר על הדעה הזאתי? והאם אתה... אם אני מוכן לוותר על הדעה הזאתי, אז מצד אחד אני כאילו מאבד את האופי שלי או מה שאתה רוצה, שזה הכל לא ממש מילים משובחות בבודהיסטית, אבל מצד שני אני מפסיק לסבול. כי אני מבין שזאת הייתה דעה, היא הייתה נכונה אולי לזמנה, אני לא מוותר על ההיסטוריה, זה היה נכון, אבל עכשיו זה לא קורה, אני מוותר על הדעה. בסדר, אבל יש בזה קצת בעייתיות מסוים, אי אפשר ענקית. כי נכון. אני לא מכחיש בכלל, אבל זאת הדעה, בסוד המירכאות, של הבודהיזם, שאתה יכול להחזיק בדעה שלך ולסבול, או... אתה אפילו לא חייב לוותר עליה, אתה רק צריך להבין שזאת דעה ולא לסבול. לא לסבול, או לסבול פחות. אתה יכול, בדיוק, אתה יכול להסתכל עליה, כן? להגיד שזאת דעה, כן. ועדיין להישאר בדעה, כן. ולא לסבול. אבל אז היא כבר לא אמונה. זה לא אמונה, זה דעה, זה השקפה. כן. לא כן? זאת השקפת חיים, זה... בסדר גמור. ב, ב, ב, בתחושה. אתה יכול להגיד, זה מה שאני מאמין, זה לא קורה, אבל אני עדיין מאמין בזה. ויכול להיות שזה יום אחד יגיע או לא יגיע, אבל אתה יכול, במקום להיתפס לה, ולהגיד, לא, וכולם צריכים לנהוג, כולם צריכים לנהוג, לטעימה. נכון, זה בדיוק, זה אחרת, ממש בכלל. ככה, ממש ככה, אבל אתם מבינים איזה הבדל זה בין דעה שאני מבין שהיא דעה, ובין דעה שאני חושב שהיא אמת. כי המחשבה היא שאם אני מבין שהיא דעה והיא לא מתגשמת, זה נכון? כן. אז, אז מה אני הולך במקום זה? Mm -hmm. נכון? זאת הכוונה, אתה... לא, זה פואנטה בפני עצמו. זאת, זאת אומרת, לא מה אני עושה במקום זה... אתה, אלא אתה לא צריך לעשות זה במקום זה. זה, אתה צריך לראות שזה דעה, זה הכל. זה כמובן שזה לא אומר שאתה צריך לקפוץ לדעה הפוכה או משהו דומה זה לזה, כי זה גם דעה. <laughs> ולהאמין בה אז חזק, שלא... לפי, לפי דעתך אתה יכול... לשחרר דאבא להמשיך לסבול כתו... ובכל זאת להמשיך לסבול? למה? לא, לי. לא נראה לי. למה? אם שחררת לא במאה אחוז, אז אתה תסבול קצת, אבל אם שחררת במאה אחוז, למה שתסבול? נגיד שבמקרה הזה מישהו הגיע להבנה הזה שהרצון לגרום לאנשים להיות יותר אה, עם אמונה אחד בשני, הוא לא עובד. אני עדיין הייתי רוצה את זה, אבל אני מבין שפה, במקרה הזה, זה לא עובד, לא עבד. אז מה כן. קרה? אני, אני, אני חושב שכאילו האמון יכול להישמר אם אתה מביא בחשבון שיכולות להיות תקלות. בדיוק. נכון. כן, זה, זה, זה, שבא. זה, שבא. זה, זה, זה, זה לא צריך לשבור את האמון בין האנשים. 99 אחוז פסיק 9, הם בסדר. ואז יש לי פעילה, אתה רואה. למשל, אתה יכול תמיד להאמין בקלים, שאם תהיה לך איזושהי בעיה, תמיד מישהו יבוא לעזרתך. שזה נכון נגיד שזה נכון. יכול להיות שמישהו לא יבוא לעזרתך. אבל תמיד יהיה מישהו שיבוא לעזרתך. אבל לא משנה, אני רוצה להגיד פה למשל, יש פתרונות נגיד. לא, יש פתרון. יש פתרון של לעשות ביטוח, אתה יודע מה. לא, רק בשבילך הביטוח, אני רוצה לשלם גם. מי יפתח אותך? לא, רק הביטוח, כבר ראית. זה יכול להיות ביטוח הדדי, זה לא חייב להיות... נגיד שהקהילה אומרת... זה לא יכולה להיות רמובי זה לא בסך העבר, זה השתנה. אבל עזוב, אבל זה פתרונות טכניים. אתה יכול לא לשים כסף בקופה, אבל אתה לא יכול להרים את... זה זה לא פתרונות. זה לא הפתרון, זה היה קופה שאפשר היה גם לקחת עודף, ואז כבר הבינו שזה לא, אז גם הספציפית הזאת, זה ממש תעלו אותה חזק לקיר. זאת אומרת, מישהו תלש את זה מהקיר, וזו קופה שכבר אתה לא יכול לקחת עודף. זאת אומרת, היית צריך לשים בדיוק את הכסף. כבר פרצו גם לבנקים והוציאו את הכספת, זה בכלל לא משנה. השאלה פה היא... והכל באיזה הי... רבע שעה שלא היה כן. שנייה, כאילו, גידור כן. זמן, כאילו, רבע שעה לפני זה ורבע שאחרי זה היה... בואו בוא, בוא, בוא, בוא נעזוב את העניין המעשי, את כאילו, פשע. כי זה לא כל כך... אה, מה? לא, אני את הפשע. <laughs> את הפשע כן. אנחנו מדברים על האנשים, כאילו, מה זה עושה לאנשים, <laughs> אנחנו, אנחנו, יותר, אנחנו מה זה עושה לנו. מה? מה, מה, זו... מה, מה? מה זה עושה לנו? <laughs> כן. אנחנו... עכשיו, מה אתה שאלת, האם זה יכול להיות שה... שאתה תשחרר דעה ובכל זאת תסבול. לפי הבודיעין לא, לא. התשובה הפשוטה היא לא. לפי התיאוריה. לא. ובאופן מעשי מה... תבדוק. אני חושב שאני בחיים של כאילו, יש דברים למשל שאני משחרר בדעה, אבל אני ממשיך לסבול. סימן, שלא שחררת, זאת אומרת, תן דוגמא אם אתה יכול שיהיו. למשל, אם אני, כאילו, אני תופס מעצמי בן אדם שאמור לרפא, אמור לטפל, וזאת המשמעות שלי וכו' וכו'. עכשיו, אם אני לא, יש לי יום שאין לי בו טיפולים, Okay. ואין לי בו עשייה, okay. ואני בעצם חי רק לעצמי, okay. אז אני סובל. אוקיי. Okay. עכשיו, אז הדעה שלי, שיכולים להיות גם כאלה. נו. No. אבל בכל זאת אני סובל. אז זאת אומרת שהדעה הזאת היא לא דעה אמיתית, no. זה לא באמת שחררת. זאת אומרת, אם באמת היית מקבל שיש ימים שאין... בוא נשאר, אני אתן לך דוגמא אחרת, שבת, אתה לא עושה כלום, אתה סובל? כן. שבת? כן. יום <כי, כיפור? לא, כאילו אני צריך... לו, אני... <כי> אני, אני, <חסר <חסר לא, אני לא, לא, לא, לא. <כי> אם צריך <כי> שתהיה לי <כי> לפחות <שואת> עשייה אחרת, איזשהו משהו, משהו עם משמעות, כאילו שאני... <שואת> <כי> אז אוקיי, <כי> <יש חדר. כי> <כי> אז יש <כי> לך דעה. לא <כי> בקטע של הכיפור, אבל בקטע של דברים... אני חייב... שיהיה איזשהו משהו. אוקיי, אז זאת הדעה שגורמת לך סבל, נכון? עצם העובדה שאתה אומר, אני חייב שיהיה לי, זה כבר דעה... אז זאת הדעה שגורמת לך סבל. אני מבין את זה, מכיוון שאם אני בסבל, אז אני מבין... שיש פה דעה מסוימת שהיא מתגשמת. אבל שבראש היא כן. לא, אבל אתה אומר בצורה שלא. בראש, למה לא על הכיפאק? אז לא עשיתי שום דבר מיוחד. שוב, בראש אני לא מתכוון בחשיבה הדיסקורסיבית, בחשיבה הלוגית. באמונה האמיתית. בקישקיש. באמונה אמיתית, אני מבינה אותו לחלוטין. בטח, גם אני מבין מה זה. בטח, אבל זה ניאורטית אני מסכימה. אבל במציאות אני... בטח. אז אני מרגישה שאני לא שווה. כן, חסר מרגישה את וחסר הערך. כן, זאת אומרת... מה זאת אומרת? זאת אומרת ש... אבל אתה יודע שזה בסדר שגם לא תעשה. זה רציו, זה לא... לא, לא, זאת אומרת שתחושת הערך שלך... ‫היא תלויה במה שאתה עושה. ‫-נכון. ‫עכשיו, בוא נגיד, בוא נגיד, ‫אני לא יודע אם זה נכון, ‫אבל נגיד שקרה משהו, בסדר? ‫אתה חלית ואתה רתוק למיטה, ‫נשברה לך הרגל, ‫אתה לא יכול לעשות כלום. ‫וזה וה... קרה שלא לא בכוונה, ‫קרה משהו, כן? ‫האם אתה חושב שגם כן ‫עדיין תרגיש ככה חסר ערך? אני למרות אני שאתה אני לא, לא יכול, זה לא, זה לא שקלות. אני חושב לא. שאתה בן אדם, כשאתה חולה, כן. ואתה מנוע מלעשות דברים, כן. אתה מרגיש שהוא בליל. אני לא. לא. אני מרגיש שנגזר היה לא. להיות חופש, חופ... קיבלתי חופש. זה פרמנט אחר, איפה, אז אתה... אני מרגיש... יודע, בטח, כן, אני, אני, אני, אני, אבל אני אומר שאפשר. בוא נגיד, יש אנשים... שתיתן להם לא לעשות כלום והם ירגישו מצוין. נכון. זאת אומרת... אני מכירה את זה. יש כאלה כמו שלי, שאם תתאפס על כך. בדיוק. זאת אומרת שזאת דעה. מה הדעה? דעה שלא בסדר, שלא לעשות כלום. שצריך לעשות כל הזמן משהו. לא כל הזמן, אבל לפחות חלק מהזמן באותו יום. בסדר, בסדר. אז זאת דעה שגורמת לך לסבל. עכשיו, אותו בן אדם שנגיד... שאוהב לו לעשות כלום, אבל אם הוא מוכרח לעשות אז הוא סובל, נכון, הוא חושב שהכי טוב בעולם זה לשבת על החוף ולהסתכל על הציפורים, אבל הוא הגיע להבנה או החיים הראו לו שאם הוא לא ילך לעבוד אז הוא לא יישב גם על החוף כי הוא יסתובב ברחובות ויקבץ נדבות אז הוא צריך לעבוד, אז הוא קם בבוקר ומקלל. אוף, שוב פעם אני צריך לטפל באנשים, שוב פעם אני צריך לעשות להם מסע, שוב פעם אני צריך... <laughs> זאת אומרת, זה לא הדעה של עצמה היא נכונה או לא נכונה. מה הגורם שלך? החזקת הדעה <התשמד> <התשמד> היא שגורמת לס... בדיוק, ההצמדות היא שגורמת לסבל. הדעה אין לה מעמד מוחלט. נראית לך, יש אנשים הפוכים. כן. <coughs> לא, ברור שלכל אחד יש את הדעה שלו. נכון, <coughs> אבל, אבל, אבל, אבל אם אתה מבין שזה רק דעה, אז אני אתן כמה, כמה כאילו תרופות, שלא באמת תרופות, הן כאילו מדרג א', כן? <coughs> א', אם אתה רואה בן אדם אחר שחושב בדיוק ההפך, אז אתה מבין. אתה אומר אני כזה והוא כזה. עכשיו, אם תסתכל על עצמך לאורך השנים. גם כן, יכול להיות שזה השתנה, שפעם זה לא היה, פעם זה, זה היה יותר זה חלש, עכשיו זה יותר חזק. זה השתנה ש... מאוד במהלך השנים. כן, בדיוק כן, בדיוק אז מה זאת אומרת? זה לא מוכרח להיות. אז מה זאת אומרת? אז זה יכול להיות עוד פעם להשתנות. אז אולי עכשיו זה משתנה, אני רק לא מרגיש בזה, כי אני עוד נצמד לדעה של לפני חודשיים או, או לפני שנתיים. אם הכל משתנה, גם הדעות שלי יכולות להשתנות. עכשיו, אם, אם אתה לא חושב שזה דעה, אלא אתה חושב שזה אני, זה אני כזה, כן. אם אני כזה, אז זה גורם לך סבל, כי אני כזה, והעולם לא משתף פעולה. אבל אם זה לא אני כזה, אלא כרגע בסיטואציה הזאת, זאת הדעה שלי, ואני פתוח לזה שהיא יכולה להשתנות. זה משהו לגמרי אחר. אבל דעה היא לא חלק מההוויה שלך? אני לא יודע מה זה הוויה. אני צריך הסבר. מה יודעת שאמרתי את המילה האסורה. זה בדיוק האני שלך. הוא שגורם לך לכל הסבל. הוא דעות, הוא כולם דעות. הוא אוסף גדול של דעות. זיכרונות. שאיך קריש נמורטי אומר? זה כמו בייגלה, זאת אומרת באמצע אין כלום, אבל מסביב יש כל מיני. למה אין כלום? מה, אתה רוצה להגיד שאתה חלל ריק? אתה ראי. אם אתה תוריד את כל הדעות, אז לא יהיה בייגלה. נכון. אז לא יהיה כלום. אוויר. ומראה? הגוף עדיין יישאר, והמחשבות עדיין יישארו. הנה, זו דוגמה מצוינת. למראה יש אישיות? רגע, אתה רוצה להגיד שאנחנו... כן, זה היה מסוכת. לא, אני רוצה להיות מראה, אתם... יש לה סוכי בסדר, אבל זהו, אבל אין לה... אבל אין בה אין לה אופי. אנשים, ואין בה כוסות, ואין בה שמיים, ואין בה דשא. ‫אבל הכול בא. ‫-משקפת. ‫אבל היא משקפת. ‫-הזומבי זה נהדר. ‫תקח זומבי, זה מאמן. ‫לא, לא, לא. ‫עכשיו שוב פעם חזרנו לאותה שאלה, ‫לאותה שאלה, האם מישהו שמתנהג בצורה הזאת ‫הוא כמו ילד קטן שלא יודע כלום ‫הוא כמו זומבי? ‫לא, הוא לא כזה. ‫את יודעת למה? ‫כי הוא פעם היה בן אדם רגיל, ‫עם אגו ועם רצונות ‫ועם סבל והכול. והיום הוא, הוא משתחרר, מה? את מי אתה מגדיר עכשיו? לא, על הבן אדם שהוא כאילו מואר. אה. פעם הוא היה בן אדם רגיל, אה. עם דעות וזה, בניגוד אה לזומבי, אה. שאולי הוא היה פעם משהו, אבל הוא כבר שכח כאילו, הוא עכשיו, בגלל ש... אתה, אתה אומר שזה בעצם, מה שהוא עושה את זה, זה בעניין של מודעות מוחלטת על כל דבר ודבר ודבר? כן. כן? מודעות ושחרור. כן. השחרור הוא מגיע זה. מעצמו. הוא קורה. אנחנו לא יכולים לשחרר. למה לא, לא? כי זה לא זה עובד. קורא. זאת אומרת, מה זה לשחרר? זה לראות. לראות למשל, ולשחרר. לא, בסדר, אבל אני אומר... זה לא להעלים. זה לא להעלים. לא להעלים לא לא בשום דבר. מה זה? זו... לא זה, זו... לא תפס, זה, זה לא להיטפס. אתה מרגיש כי... לחץ? כאילו אתה משחרר את הלחץ. אבל לא, אבל, אבל, יד, אבל שוב, לא. תשלחי לי שאני אני, אני קצת נודניק, אבל לא. זאת אומרת, מה זאת אומרת לשחרר? אתה צריך לראות את הלחץ, אתה צריך... השחרור הזה שאת כאילו מדברת עליו, okay. זה כמו מי שעובר ליד ה... העץ והוא עובר מסביב. לא, no. אני מדברת כמו שריר. אתה no. לוחץ, נוחק okay. את השריר, ואחרי okay. אתה מרפא את השריר. אוקיי. Okay. אז זה הרוויה, זה סוג השחרור שאני קוראה. אבל, אבל <אף> ההרפייה הזאת שאת מדברת עליה, כן, זה הרפייה מתוך מה מאמץ. מה זה תפיסה? הרפייה לא, הפוך ממאמץ. <אף> אני יודע, אבל זה כן, זה כמו <אף> שאת <תמיד> אומרת... כי תמיד זה מאמץ, אם אתה <אף> מחזיק בזה, פעולה. זה מאמץ. <אף> אבל זה פעולה. כן, אבל לשחרר, <אף> זאת אומרת, השחרור יגיע מתוך הבנה, ולא מתוך... השחרור הזה שאת מדברת עליו כאילו עם היד, זה, אז זה ההפך מה, מהלחץ, נכון? כן, תוך איז... כן. זה בדיוק האחיזה של היד והאחיזה של הדעה זה אותו דבר בעיניי. אז, אז לא. כמו שאתה משחרר את האחיזה, שאתה מחזיק משהו, אז משחרר... אני, אז נגיד את משחררת את, את, את, את, מחזיקה את היד, כן, ככה חזק, כן. אבל נגיד, תחזיקי את היד, נגיד, ועכשיו תסתכלי למקום אחר, בסדר? <חזק> אז רוב הסיכויים שזה יתרפא מעצמו. <חזק> לא על ידי זה שאת תרפי. למה אם אני מסתכל על מה שחרר לזה? כן. אני אדבר איתך רבע שעה, תאמיני לי, שאת תפסיקי להחזיק. היא תספר לך. וזה יקרה לך. זה מתרפא מעצמו. את לא צריכה להרפות. אז מה אתה אומר בזה? אני אומר בזה שכשיש לך נגיד דעה, אם את מתבוננת בה ואת רואה שהיא דעה, היא משתחררת מעצמה. זה לא שאני צריכה... אתה אומר לי, נגיד, אם היה נתתי לי דוגמה שאני יכולה להסתכל על משהו אחר. אז כאילו, ובדעה או אתה אומר שאתה צריך אנו, להסתכל על זה. נו, המשל לא דומה על הממשל, לא לא. מה, מה אני יכול לעשות? והמשל לא. מהנמשל הוא חייב להיות אותו דבר. אז הוא לא עובד. זה לא משל טוב. אז אני טעיתי, בסדר, אבל אני לא התחייבתי שכל דבר דומה לכל דבר אחר שתביאי לי. לא, אבל בסך הכל האחיזה רוצה... בדעה זה משהו פיזי. לא, לא, אבל... מה, אני... מה? שאני אוחזת בדעה זה בעצם סוג של משהו, אחיזה פיזית. נגיד, כן, רוחנית, לא חשוב, אבל אז אותו דבר, כשאני משחררת את הדעה, אני משחררת את הדעה. אבל את יכולה? אני אגיד לך נגיד, הרבה פעמים אני יכולה. את יכולה? הרבה פעמים כן, למה לא? איפה שאת יכולה. יש לזה משהו שאתה נורא... אבל זה סימן שכבר הבנת. אם אני עכשיו אגיד לך שאת צריכה להרפות מהדעה, את תגידי לעצמת שאת צריכה להרפות מהדעה שאנשים בכליל צריכים להיות אנשים נחמדים? אז תגידי לי, אתה... אני כבר מזמן שחררתי בסדר, איזושהי דעה שיש לך, אבל שהיא חזקה, את לא יכולה להגיד, אז אני עכשיו ארפה ממנה. למה לא? למה היא... את יכולה להגיד, אבל... רגע, יש לך עוד איזושהי דעה? איזושהי דעה? תמיד יש לי כל מיני דעות, אני לא, כבר לא נאחזת לא, הוא לא מתכוון להרפות. ברגע שאת מרפה, כאילו את לא מתייחסת, אבל לא. הוא אומר, את כן מתייחסת. זאת אומרת, את רואה אותה, את מתייחסת אליה. את מבינה. את כן עדיין מחזיקה, אבל את אומרת, אני מחזיקה. אבל אני מבינה שאני מחזיקה. לא שאני מרפה, כי אני עדיין קיימת. רגע, אני מבינה שאני מחזיקה, אבל זאת מרפה. לא, את לא מרפה, זה מרפה מעצמו. זה הטענה. ואם תתני לי דוגמה, אז אני אוכל... לזה, לא דוגמה פיזית, כאילו, כי כנראה שפה לא הצלחתי, אבל... לא, אוקיי, מה יכולה להיות דוגמה לא פיזית, כאילו, כעס, נגיד, אתה מבוסס כן, כן. על מישהו, כן. אבל אתה מהר מאוד מבין, כאילו, למה אתה 아... כועס, ואתה נכון? מחליט לשחרר את זה, אתה לא צריך להחליט... לבד, אני לא, לא משתחרר, משתחרר, לבד אם לא? <laughs> זה משתחרר לבד. תבדקי, אני, לא אני, אני, אני לא כל החיים, אם אני לא אגיד לך שאני צריכה לשחרר, אני יכול לשכנע אותך כרגע, כנראה. אני שחרר. גם לא רוצה דבר דבר לא פשוט, זה, זה לא פשוט, מה, אומרת, כי זה לא... בואי זה לא מקובל, זה לא פשוט. כי הוא מדבר על אקטיביות. זאת אומרת, את מדברת על אקטיביות. בדיוק. הוא מדבר אומרת, תעזבי, את חושבת שאת משחררת? כמה פעמים אני אומרת לחבר'ה, תשחררו, והם חושבים שהם משחררים, אבל הם לא שחררו. בטח, הם לא שחררו. פתאום באמת משהו קורה, אתה עוזב לגמרי. ולמה? זה קורה? קורה. זה קורה. אבל אתה עוזב לבד לגמרי, ואז קורה. זה קורה. קורה, ואז זה משתחרר? כן. כן. זה קורה, זה לא משהו שאת עושה. זה חשוב, זה חשוב להבין, כי זה... השחרור okay. שאת מדברת עליו זה ההפך מהקיווץ. בדיוק. Mm -hmm, כן. והשחרור mm -hmm. שאני מדבר עליו הוא לא ההפך מהקיווץ, mm -hmm. אלא ההבנה של הקיווץ, ואז זה חייב, חייב, זה, זה ישתחרר מעצמו. אבל זה, זה, זה, את מבינה את ההבדל? אני מבינה מה אתה אומר, לא את... איך ה... איך עושים את זה? כן. אז שוב, אז בסדר, אז אני, <laughs> אני, <laughs> יכול, אני יכול לתת לך דוגמה, נגיד, שתחשבי על איזושהי דעה שיש לך. שאת... שלא קל לך לוותר עליה, נגיד, שאת לא סתם אומרת, בסדר, בוא נשחרר, ואני... שהפסק שלך לא צריך להזיז אותו אוקיי, ניקח את זה. בסדר. לא, זה לא חזק מהפסק. ותתבונני בזה. זה חזק. ‫לא, in... אבל הנה, את זה שחררתי למשל. ‫-מה? <אז> בסדר. ‫-כי החלטתי לשחרר, ‫לא בגלל שזה השתחרר uh, מעצמו. ‫טוב, אז שוב, אני... ‫-זה אני, היה אני... דבר אני... מאוד חזק. ‫כן. ‫זה היה דבר מאוד חזק. ‫-את שזה דעה. <אז> ‫לא, אני לא, הבנתי לא, שאין הייתי, לי יותר לא, מה לעשות, לי. ‫אין לעשות לא, בעניין, לי יותר מה לעשות בעניין, ‫אני שחררתי. ‫אוקיי. ‫אני <אז> קוראת <אז> לזה <אז> "השתחררתי". ‫זה לא היה ישתחרר מלבד, ‫כי אם עכשיו כל דבר קטן שיקפוץ ‫ויעלה את מחדש, ‫כי עוד לא הורסו את הפסק. אני שומע, רגע. איך אני שומע בקול שלך שאת לא השתחררת? לא, כי ברגע שאתם מעלים את הנושא, אבל מבחינתי no. כאילו... אני אבל, אבל, אבל בסדר, לא. אבל העובדה היא שזה עוד קיים. זה בטח עוד קיים, גם אם זה עוד קיים. נכון, נכון. כל לא פעם נכון. שלא הרסו אותו פיזית. נכון. לא. ויש 아, את לא. תקווה. נכון, לך, נכון. מבחינתך את צריכה לראות שהוא לא קיים. מה? מבחינתי מה? שזה שזה לא, מבחינתי זה מה ששחררתי. אבל הוא קיים. אבל האמונה האמיתית שלך צריכה להיות. שזה בעצם כבר לא מעניין בכלל. נכון, אבל זה, זה כמו... כלום, <עד> מה שאני ככה שכנעתי את עצמי לשכנע. אבל לא, שכנעתי זה את עצמי בגלל שזה לא זה, זה לא קרה. קרה. את עדיין, את אומרת, אם עוד פעם זה עולה, זה קורה לך שוב. אומרת שזה לא קרה, עוד לא השתחררת. את עדיין לא השתחררת. את שחררת את עצמך, את שחררת לגמרי, אני לא חושבת עליו, ככה הייתי חושבת עליו כל דקה מחיי. זה רק את זה, זה מתחיל לעלות לחטן. לא, זה לא מעלה לי כרגע את הפיוזים. אחרת אני הייתי נורא מתעצבנת, אני אומרת... או, אז זהו. אני אומרת שברגע שאם יש איזה סיכוי, או יעלה איזה ויכוח, או יעלה משהו שיש סיכוי שכן הפסל הזה, עורך את הכול מחדש. אבל כרגע, מבחינת המצב שלי, מה, אתם לא זוכרים אותי, איך הייתי לפני שנה? בסדר, פוריד. אז מה שאני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד דבר כזה, את, מבחינה מסוימת, כאילו, עם המשל ההוא, את הצלחת לקצוץ לו את העלים, ויכול להיות אפילו שהורדת אותו, השורש עוד נשאר. השורש עוד נשאר ולכן, כשתהיה הסיטואציה הנכונה, זה יכול לצמוח שוב. עכשיו, או. אם, עכשיו, שוב, תזכרו, זה... כן, כן, זה אידיאל, ושוב, אם זה דבר שהוא באמת חשוב לך, אז הוא נורא נורא קשה לעשות את הדבר הזה שאני ממליץ עליו כאילו בכל פה, ולכן אני לא בכלל ממליץ לתרגל עליו אפילו. מצליחה לקצוץ את העץ מצוין, את שלושת רבעי מה, מהזמן לא חושבת עליו, מצוין. אבל זה לא השחרור שאני מדבר עליו, והשחרור שאני מדבר עליו, יכול להיות שצריכה לתרגל אותו על דברים שהם פחות חשובים. כמו, לא יודע מה, כמו איזה פסל שעשית, הפסל שעשית <laughs> מקרמיקה ועשית אותו בעשר דקות והוא נפל. מזה את כן יכולה. עכשיו, גם שם, אם תצליחי להתבונן ולא לשחרר אקטיבית, ולא להחליט לשחרר, אלא להתבונן ולראות מה זה, מה זה אומר לי ולמה אני צמודה אליו, לגמרי. ואינשאללה, יום אחד. וזה גם דברים רגשית. שהם נורא עמוסים אי, רגשית. תצליחי לא רק לכסח את, את העץ, אלא באמת להוציא אותו משורש. וזה ההבדל, את מבינה? טוב. <עד> <ו> <עד> ובהחלט, ושוב, בהחלט, בתור תרופה, זה בסדר גמור להעיף את זה. אתה הגעת לזה? תלוי במה, בהרבה דברים, אבל לא בהכל. בהמון דברים. לא בהכל. אבל ההסתכלות הזאת שאתה מדבר עליה, זה מה זה? משהו דידקטי שאתה עושה בתוך האנליטי, כאילו, בתוך המדיטציה? הוא פורסם ש... מדיטציה. לא, איך לא, אתה כאילו, לא. כאילו, זה סוג של חקירה, הרי, בעצם. לא. מה אתה עושה, זה בעצם? זה כבר לא. זה פיזית, כבר לא. מה לא. זה אומר? יש דברים שעולים, אוקיי. אז אני מתבונן בהם. ואתה מתחיל לחפש מאיפה ל, זה מגיע, לא, מה, לא, מה? לא, לא, לא, אני, אני מתבונן, זה הכל. אני מתבונן ואני... אם, אם אני עכשיו... ואז עולים לך תמונות, איך זה עובד? תמונות או, או מילים או לא משנה, כל מיני דברים, אבל אני רואה שזה מחשבה. לא זה מרגיע, פסק. לא, yeah. אבל אני מנסה לראות כאילו את התהליך החשיבה שלך. אתה, נגיד עכשיו תוך כדי עלה לך משהו כזה כואב, נגיד סתם. אז אתה עכשיו מסתכל עליו, ואז מה, עולה לך מילים או משהו, ואז אתה אומר, אה, זה זה? לא, אני אה, זה לא לא, אני רואה שזה מחשבה. אתה ממשיך כל הזמן רק לראות שזה מחשבה, שזה מחשבה, זה לא כל כך הרבה, כי זה לוקח ממש שנייה. למה? כי כל דבר מעלה דבר הבא, לא. ‫מה, לא ככה איזה אצלי? ‫-בסדר. ‫גם אצלי, גם אצלי זה היה ככה. ‫-איזה התחלתי? ‫כבר נראה לי על אחורה. ‫ אצלי זה היה ככה, ‫מה חושבת? ‫-אנחנו עולה משהו, ‫אז אני רואה אותו, ‫ואני רואה שזה מחשבה. ‫אז איך אתה מגיע למסקנה בכלל? ‫-הלוא אין מסקנה. ‫אז איך אתה לומד אבל ממשהו שקורה? ‫אני לא לומד. ‫ יש פה בעיה. ‫למה יש פה בעיה? לא שוב, לא סיפור, למה יש לא פה בעיה? זאת אומרת שכל הסיפור שבעצם אתה אומר שלדה הסתכלות שלך הבעיה נפתרת? כן. <מי> היא לא אפילו מסתכל לא מסתכל נפתרת, היא נעלמת. אתה מסתכל על מחשבות. היא נעלמת, היא לא נפתרת. היא, היא, לא היא, לא היא, היא, היא, היא הופכת ללא בעיה. Mm -hmm. איך? בואי נשאל אותך ככה, בצורה כאילו יותר פשוטה, לא מדיטציה וזה. למה בעיה נהיית בעיה? ‫כי אנחנו נאחזים בה. ‫-למה הבעיה נהיית בעיה בכלל? ‫איך, איך, איך, איך... ‫בואי נגיד... ‫-כן, הקטע באפס למשלות. ‫-נכון, אתה הופך דבר לבעיה, ‫זה לא הדבר הוא בעיה. ‫עכשיו, כשאתה רואה את זה, ‫וכשאתה רואה שבעצם אתה ‫נתת לה את הכוח להפוך לבעיה, ‫אז היא נעלמת. כי היא לא יכולה, היא לא מחזיקה מעמד באור השמש, אני <אם> מבינה, <mittells> היא מחזיקה <mittells> מעמד <limits> כל זמן שאתה לא מסתכל עליה. אם היא נמצאת ככה מאחורה וכל פעם טיפה כאילו מעלה את הראש וזה, אז היא, היא, היא ואתה לא מתבונן בה, אז היא יכולה להישאר בעיה, אם אתה מתבונן בה ואתה מבין שאתה האב הגאה שלה, ‫אז היא לא... גמרנו. ‫היא פשוט מפסיקה להיות בעיה. ישנה ‫היא ישנה קיימת בתור מחשבה, זה הכול. ‫בתור משהו... ‫מחשבה היא לא בעיה. ‫אין לה כוח מעל. עליה, אין לה כוח עליך. ‫מכון מציק. ‫-כן, פחות כן. מציק. ‫-כן. ‫עכשיו, שוב, זה, דבר. זה לא איזשהו שהוא... דבר שבשמיים. ‫ושוב, חשוב לראות ‫שאפשר לעשות את זה ‫על דברים קטנים. על דברים פשוטים, על דברים שהם נגיד כאילו פחות שלנו. ככל שזה המטען האמוציונלי בתוך הדבר הזה הוא יותר נמוך, זה יותר קל לעשות את זה. אני אתן לך דוגמה. יש לך איזושהי בעיה שהייתה בעיה נורא, נורא חשובה לפני עשרים שנה. הייתה בעיה של חיים ומוות כמעט וזה. ומה המעמד שלה היום? מורשת קרב, זאת אומרת, אין. אז תארי לעצמך שאתה היית יכול לעשות את זה לא עשרים שנה אחרי, אלא עשר דקות אחרי. עכשיו, זה לא בלתי נתפס, זה רק עניין של כמה אנרגיה יש בתוכו, ובעצם... כמה אנרגיה אנחנו מכניסים בתוכו כל הזמן, כי אם אנחנו לא מכניסים אנרגיה פנימה, אז לאנרגיה יש אה, אה, נטייה טבעית לצאת. זאת אומרת, אנחנו עוסקים בדברים אחרים, אז אין לנו אנרגיה בשביל זה, אז אנחנו לא מייחסים לזה כל כך הרבה אה, אה, חשיבות. אז זה, זה הכל רק עניין של דרגות. ובעיה, אני זוכר, אולי כבר סיפרתי לכם, אני זוכר שרצתי בטירונות והיה לנו ביצה ארוכה, אני כבר לא זוכר כמה זה היה, עשרה קילומטר או משהו כזה, ואני כבר, ביצה זה ממש הדבר האחרון שאני <laughs> יודע לעשות, ואני כבר ממש מתתי מהכל, ואז פתאום נזכרתי שחודש לפני זה הבעיה הכי גדולה שלי בחיים הייתה הבגרות. <laughs> וזה נראה לי מגוחך, כאילו עכשיו אני פה, נלחם על חיי, כאילו, והבגרות, אם אני אקבל... שבע או שמונה נגיד, מה זה? זה היה חודש לפני זה, זה לא היה עשרים שנה לפני זה. אבל, מה שיפה זה שזה נתן לי תובנה, ומה הייתה התובנה? שגם זה... זה שאני עכשיו, עכשיו, נורא נורא רע לי וזה, אני אסתכל על זה, זה, בעוד, זה שנה, בעוד שנה, בעוד שנה תיגמר הטירונות, <laughs> ואני אספר <laughs> על זה בתור, בתור קוריוז. אני טעם. רצתי חמש עשרה קילומטר, והכל השתנה. ‫הצלחת לגמוד ריצה? ‫מה? ‫-הצלחת לגמוד ריצה? ‫את הריצה תמיד הייתי גומר, ‫אבל איך? ‫-בשאר זה שם. ‫אז זה... ‫ולכולנו זה קרה בצורה כזאת, ‫בצורה כזאת, עם, עם, עם, ‫עם התובנות, בלי התובנות. ‫אבל כל הבעיות שיש לנו, ‫בעוד חמישים שנה, ‫הם יראו לגמרי אחרת. עכשיו למה אנחנו צריכים לחכות חמישים שנה? נהיה עוד חמישים שנה. בסדר. תשמע, יש דברים שהילדה מגיעים בילדות וגם עכשיו זה אותו דבר. אין. אצלי כן. אז תתבגרי. אז תתבגרי. זה היה כל כך נראית צעירה. כאילו לא התבגר. אז תתבגרי. כן. לא, אבל בכל אופן זה אחרת, אני חושב. לא כל דבר כדאי להתבגר. אפס, זה תשעה ועדים. אה. יש דברים שכדאי לא להיות, לא להתגבר לעשות, יש דברים שזה, שככה. לא, לא, אני לא מאמין. את אומרת... גם לי יש דברים שהטרידו אותי כשהייתי קטן, וכשאני מסתכל, זה אותם אבל אחרת, אותם נושאים. הצדק צדק תרדוף הזה, לא יעזור, אני כילדה, הייתי עם צדק תרדוף בגלל המחטף. קשה לי לראות את הדברים ואז כילדה, לכל עוד צרחתי, וקיבלתי עונשים, לא ועדיין זה, זה עובד עליי. וגם היום אני אראה משהו ואני אצרח, ואני אגיד ואני אקבל אקב, אקב, על הראש, ואני אמשיך הלאה. אז מה? אנחנו נדבר על זה, אנחנו נדבר על ו... זה בפעם הבאה. <laughs> בסדר? <laughs> אני מבטיח.